الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب ولم يدع له عوجا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي سبحانه وتعالى، وأشهد أن محمدا عبد ورسول الرحمه، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي المستفع. Wa ala alihi wa sahabi wa tabimu alladhinahum khairul ummah Amma ba'ku Wa ya ayuhal muslimun Utsaikum wa iya ya bitaqwa Allah pata'atih La'allakum tuflehun Masyirul muslimin Masyirul ال muslimin rahimahumullah Sungguh beruntung bagi kita sekalian Yang telah diberi kenikmatan Dan kerahmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala terutama nikmat Islam dan iman yang menjadi satu landasan kehidupan kita di dunia ini. Demi kebahagiaan kita dunia dan akhirat itu semua berkat hidayah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semua. Untuk itu patut kiranya kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah tersebut. Perlu kita kata bersama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 di dunia di akhirat nanti. Oleh karena itu, ketakwaan kepada Allah dan Rasulullah sebuah keharusan bagi setiap insan yang hidup di dunia ini. Sebagai firman Allah pada surat An-Nisa ayat 69, "Wa mayyuti ilaha wa rasulahu fa ulaika maldzina anama Allahu alaihim minan nabiyyi wasiddiqin wasyuhada waṣ-ṣālihīn." Artinya barang siapa yang ta'at kepada Allah Dan Rasulnya Maka mereka itu akan bersama-sama Dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Yakni dari golongan para nabi Shadiqin, syuhada dan salihin Artinya orang-orang yang soleh Dan mereka itulah sebaik baik teman Pengertian ta'at itu adalah patuh. Tunduk atau takut artinya bisa jadi kepatuhan itu karena takut. Bisa juga karena cinta. Misalnya seseorang yang patut dan taat pada majikanan karena takut di pihak oleh majikannya. Maka dia lakukan pekerjaan itu dengan tekun dan penuh kepatuhan. Orang yang taat pada kekasihnya berarti dia sangat cinta kepada kakisnya. Begitu pula patuh dan taat kepada Allah dan Rasulullah. Ada kalanya taat itu kerana takut. Dan ini biasanya dilakukan orang-orang yang banyak dosa. Ada pula taat disebabkan cinta kepada Allah dan Rasulullah. Dan yang demikian ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar mengerti akan kekuasaan dan kebesaran Allah. Mereka bukan mengerjakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Namun lebih dari itu mereka selalu menyebut dan berdikir kepada Allah. Selalu menyebut asma Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidah Aisyah pernah berkata barang siapa yang cinta kepada Allah. Maka ia berdikir atau menyebut asma Allah. Dan pasti akan mengingatnya dengan memberi rahmat. Dan ampunan kepadanya Dan barangsiapa siapa orang kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Maka dia pasti akan menyebut asma Nabi Dengan memperbanyak membaca salawat Dan ihal itu bukan tidak ada artinya Tapi membawakan syafaat di hari kiamat Dan akan bersama-sama dengan Nabi Kelak di surga Apalagi kita masih berada di bulan Maulid. Membaca salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan satu keharusan bagi orang yang beriman kepada Allah. Bahkan telah Allah, bahkan Allah telah memerintahkan dalam firman-Nya surat Al-Hazrat ayat 56. puluh wa Malakat Tauyidun Alaihi Wasallam, ya iuhaladin amanu salu alaihi wasallim taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat sama-sama mendoakan rahmat untuk nabi. Hai orang-orang yang beriman, bacalah selawat dan salam kepadanya. Ayat tersebut menjelaskan membaca selawat adalah perintah dari Allah kepada orang-orang yang beriman. Membaca selawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu artinya mohon tambahan rahmat kepada Allah untuk nabi. Walaupun pada hakikatnya nabi itu ma'sum dan tidak membutuhkan untuk didoakan tetapi kita lah yang membutuhkan ampunan dari Allah dengan membaca salawat sebagai wasilah untuk mendapatkan syafaatnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utamanya di hari kiamat dalam hal ini Nabi telah bersabda akfir salata aliyah fa inna salatakum aliyah mahasiratini dunubikum wa terubu ila darajati wal wasilati fa inna wasilati 'inda rabbi syafa'at lakum artinya berbanyaklah membaca salawat untukku karena salawat untukku menyebabkan pengampunan dosamu dan mohonlah lah kepada Allah untukku derajat dan wasilah maka sungguhlah wasilahku di hadapan Tuhan akan berupa syafaat bagi sekalian untuk mendapatkan syafaat itulah pertolongan manusia semua manusia pastilah membutuhkan apalagi kelak di hari kiamat pada saat di mana uang emas sudah tidak berlaku lagi saat di mana tidak mengenal lagi antara suami dan istri antara anak dan orang tua apalagi saudara famili dan seterusnya namun semua itu adalah urusan sendiri-sendiri bahkan mulai dari nabi adam Sampai Nabi Isa... Tak seorang pun akan sanggup menolong... Kita kecuali Nabi kita... Muhammad... Sallallahu alaihi wasallam... Maka berbahagialah kita... Yang gemar membaca salawat... Untuk Nabi Muhammad... Sallallahu alaihi wasallam... Karena membaca salawat kebanaan Nabi Muhammad... Kebanaan Nabi... Oleh Allah... Pahalanya akan dilipatkan gandanya... Sepuluh kali... Man sallallahu alaihi alaihi wasallam... Sallallahu alaihi asyrah Berang siapa membaca salabat untukku Satu kali saja Maka Allah akan memberungkan rahmat Kepadanya sepuluh kali Man salla aliyah wahidatan Sallallahu alaihi asyrah Wa man salla aliyah asyrah Sallallahu alaihi mi'atan Wa man salla alihi mi'atan Kataballahu bina aynai Baratu binan nifaq Wa baratu binan nar Faskanu yawmul kiyamah Nasyhadat dan barang siapa membaca selawat untuk satu kali. Allah membalas selawatnya sepuluh kali. Dan siapa yang membaca selawat untuk sepuluh kali. Allah membalasnya seratus kali. Dan barang siapa yang membaca seratus kali. Maka Allah menulis di antara kejahat matanya. Terbebas dari sifat munafik. Dan terbebas dari api neraka. Dan telah pada hari kiamat. Ditempatkan bersama orang-orang yang mati syahid Alhamdulillah Kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang-orang yang gemar membaca selawat Untuk itu barilah kita selalu mengingat Agar kita jangan sampai kering dari membaca selawat Dalam keadaan bagaimanapun Baik itu dalam keadaan duduk Maupun berdiri Maupun tidur Dan maupun keberdian Untuk membaca selawat sebab orang yang mulia di hari kiamat adalah orang yang selalu mencoba membaca selawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Sebagaimana disebutkan dalam hadis: Inna awlan nasi miyaumi kiamat akaruhum aliyasadatan. Orang-orang yang terdekat kepadaku di hari kiamat ialah orang yang paling banyak membaca salawat untukku, kata Nabi. Dengan kembali yang kami bacakan, mudah-mudahan kita akan, mudah-mudahan kita tidak akan leleh untuk membaca selawat pada saat-saat di mana mana disebut orang agar kita tidak tergolong orang yang termasuk disebutkan yaitu oleh Nabi Al-Bahilu mangzikir Ta'indahu dalam Sya'adiah orang-orang yang bahil Pikir yaitu yang namaku disebut kepadanya. lalu ia tidak membaca selawat untukku barakallahu li walakum fil wa nafa'ani wa iyyakum ma fi manal ayati wadhikril hakim aku qul qali hadza astaghfiru innahu wal ghafurur rahim Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Wa ashadu An la ilah Allah Nahu la Irgoman Liman jahad Wa kafar Wa ashadu Anna Sayyidana Muhammad Abu Rasuluh Sayyidul Jinn Wal Bashar Allahumma Salim Ala Nabi karim Sayyidina Wa Mawlana Muhammad ala Wa Ala Al-Ali Wa Al-Sabi Al-Hima'in Amma Ba'du Faya Ayuh Al-Nas Itta Allah Bima وَعَدَمَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى مَرَكُمْ بِأَمْرِ بَذَافِهِ بِنَفْسِهِ وَسَنَّ بِمَلَائِكَةٍ مِمَلاَئِكَةِ كُتُبِ وَقَالَ تَعَالَى قَائِلًا عَلِمَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلِّمُونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سيدنا آل سيدنا عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ ثَيْنَا إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكَ اللهُ عَلَى ثَيْنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ ثَيْنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكَ عَلَى ثَيْنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ ثَيْنَا إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاهيا منهم انك سمين قريب مجيب تعبات وياكود الحاجات ربنا اغفر لنا والاخوان لنا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا إن جرعوا فالراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخرة حسنه وقنا اذا النار ا拜 الله ان الله يأمر بالاخير سنايت الفرقان الفرش والمكر والمن لا أن لكم تذكرون بذكر الله عظيم يتذكركم استغواء ليوميزكم واسألوا من فضل عيدكم ولا ذكر الله أنبىء